gure hau e, abian jartzeko arrazoi evidentzia da. E, Eskeini hiru e, hirietako herritarrei hizkuntza saldetasuna lantzeko ingurune egoki bat. E, Elebidun izatia badakigun den, hiruel edun izatia komplikatuxegoa da eta nik uste dut denok badugula esperientzia hori, horren ondoren ezagutzen ez dugun beste hizkuntza hori praktikatzeko gune batzuk, ba beti Beharrezko zaizkigu. Beraz ingurune bat eskaintzea. Horixe da lehenen helburu bigarren egura berriz gure gureremanak areagotzea eta pertsonak elkartzea bai minon esperientzien bidez, e, oraindik ere uste dut izaten ditugula e, gure baiarako hainbat leku hainbat jarduera oraindik ere ondo ondo deskubritugabeak eta zentz horretan erabildaiteke aukera erabiltzeko aukera ematen du.